Îți face viața un coșmar Potiți-i extreme Limitele umane <inaudible> sunt împinse mai extreme Uci pasajul lujerului, strada Brașov, bulevardul Ghencea și dacă m-aș uita zilnic la televizor Și-aș găsi zilnic ceva nou Precum un mândru marinar pe vârf de vas Ce privește în larg și vede mereu câte ceva Cu binocul său ruginit de sare Lipit ieftin în cositor Simțindu-se din ce în ce mai înconjurat de pământ Dacă marinarul ăla pentru o clipă Ar dori mai multă apă Atunci și eu mi-aș dori o clipă Să mă văd acolo, în cutia mea de plastic marcată de un nume Nu prea mare dar destul de mare, încât să satisfac marinarul din mine. În refugiul unor știri pline de, astăzi un bărbat de 32 de ani și-a pierdut fetița de 5 și soția într-un accident de mașină și este momentan în stare bună. În atâtea pierderi, în atâtea alegeri proaste aruncate de sus, de parcă nu există un deget să arate apusul, nu e chiar așa ușor de prins. În refugiul unui film de ora 9, unde oamenii vând cu atâta nu înșalanță sfârșituri fericite, de parcă este atât de ușor. Refugiul unui om plin de inconștiență, în inima unei fete singure, în sărăcia neamului meu, din care ies tărându-se martir, cu ceasuri scumpe și pantoflucioși din explozia unor te cu ipate de societatea care nu-ți lasă timp să tragi aer, înainte să înjuri. Din creierul unui copil de 8 ani Ce privește spre o icoană și spune Vreau să am și un televizor Să mă uit la Dar, mare asta, puștule S-a jurat pe televizorul tău Că nu vrea să vadă pământ Și habar n-ai cât bine vrea să-ți fac Asculta asta de la un copil Crescut cu casete închiriate Ce știa pe de sute de filme Ce-a rămas țintuit și șocat în fața unui ecran Plin de purici Fără să simtă că spectacolul Că spectacolul se încheiase de mult. Un copil ce a ales la timp să se desparte de ochii altora și să vadă mai mult cu ai săi. Un copil ca mulți alții, dar extraordinar de puternic pentru lucrurile pe care nu mai el le vede și cu ajutorul cărora în fiecare zi mai trasează niște linii pe atlas. Deoarece, în ziua în care acest vapor, acest vapor se va scufunda, E o meu prima barcă de salvare, caut pământul și vin să sparg televizorul.